і ніякої зловтіхи в його голосі не відчувалося, що Лагода знову крикнув «Не вбивав я!» Заволав просто. «Ви розраховуєте на те, що ми не все знаємо. Не буду приховувати. Нам і справді багато чого невідомо. Та зараз не це головне. Головне, що ми переконані. Вбивство Буренка – справа ваших рук. Про решту ще дізнаємося. Чи маєте щось додати до цього?» Винокуров викликав конвой. Того ж дня лагоду етопували до міста, де було вчинено злочин. За всю свою довгу, тривалу практику винокоров ще не зустрічав допитуваного, який би так плутався у своїх показаннях. Здавалося, він був нездатний запам'ятати те, що говорив хвилину тому, і одразу ж починав твердити протилежне. Вже триває допит. А Лагода так нічого і не зміг пояснити, чому без попередження кинув роботу і мандроя по країні, чому переказав велику суму грошей невідомій йому дівчині, викрав вантажну машину і вчинив бійку на тролейбусній зупинці у Хабаровську без видимого приводу. Навіть п'яний не був. З місця події втекти не намагався і терпляче ждав, поки прибуде поліція. У відповідь Лагода удає з себе людину, яка вперто не розуміє, що від неї хочуть. Як не дивно, спокійно ставиться до запитань, що стосуються обставин зникнення Буренка, Мовляв, нічого не знаю. Та варто лиш поцікавитися, звідки в нього гроші, як він починає хвилюватися. Видно, щось його непокоїть більше, аніж обвинувачення у вбивстві. Що ж саме? На підслідних суворо заборонено кричати. Не дозволяється звертатися на ти. Рівно о тринадцятій годині Лагда підводиться з місця і категорично заявляє. Я перериваюсь, у мене обід. Все як належить. Поки Лагода обідає, Винокоро підходить до сейфа і дістає з нього коробочку, де лежить медальйон. Це той самий медальйон, що його знайшли на звалищі будівельного сміття. Далі самоперевірка. У якомусь місці, подумки, вибудованої ним системи, прокурор-криміналіст має тичнути пальцем і сказати «Тут повинно бути ось що». Якщо воно і справді там виявиться, значить уся система правильна. Коли заводять лагоду, вонокуровник вапливого видобуває з кишені коробочку, підкидає на долоні медальйон. Не ви, лагода, а де сам ланцюжок? «Ні!», -ні – несамовито горлає Муллер. «Що саме «ні?» – запитує Винокоро і ловить себе на думці, що Лагода мимоволі вже зізнався. Що його «ні» звучить як «так». Але зараз більше з нього не витягнеш. На третьому допиті Лагода заявляє, що він не відповідатиме на запитання взагалі. «Ну що ж», – Винокоро знизує плечима, – «це ваше право». Збіг обставин. Напередодні у квартирі, де мешкав Лагда, було проведено обшук. Те, що сподівалися знайти, побачили відразу на руці його дружини Катерини Федорівни. Там виблизкував перстень. Винокуров не дуже розумівся на коштовностях. Але у нього майже не було сумніву, що це діамант чистої води, вправлений в золото. Мабуть, річ мала не тільки вартісну, а й велику художню цінність. — Звідки він у вас, Катерина Федірівна? — поцікавився Винокуров і видобув з папки постанову на право обшуку. Катерина Федорівна простягнула було за папірцем саме ту руку, на якій виблискував рідкісний перстень, але передумала, трохи пом'ялася і простягла другу, але й на цій руці спалахнули діаманти. — Звідки це у вас? — повторив Винокуров сподіваючись почути звичайну легенду, що Катерина Федорівна знайшла це, скажімо, у підземному переході. Але вона відповіла, чоловік попросив сховати. Коли? На початку місяця. Не казав вам, де взяв? Ні, не сказав, але попередив, що треба сховати як надійніше. Хіба так ховають? Катерина Федорівна знітилась. Та я ж тільки вдома. А якщо побачить чоловік? Не побачить. Відтоді, як втік, вдома не живе. Винокоров вилучив персні як докази по справі і поцікавився, чи є улагоди родичі в місті. Виявилося, що є. Дві сестри. Зробили обшук і у них. Знайшли коштовності, що становили антикварну цінність. Тілі карбування. І тепер, допитуючи заарештованого, Винокоров знав про злочин усе. Майже все. Сталося це так. Розбираючи залишки старої стіни по вулиці фестивальної дев'ять, ви побачили нішу, а в ній, мабуть, скриньку. Хотіли відвести пневмо молоток, але не встигли. Під ударом скринька розсипалася. Саме в цю мить на своє нещастя проходив Муренко. Мимоволі зазирнув через ваше плече. Продовжувати? Не треба. Ледь чутно відповів Лагода. Згодом... Питав уже зовсім по-діловому. Якщо я добровільно покажу, де заховав решту коштовностей, то за законом маю право на 25%. Тут Винокоров мало не вибухнув гнівом. Послухайте.